Audhu billahi minash shaitan ar-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu Ala ashrafi al-khalqi ve al-mursalini Nabiye na Muhammedin Wa la alihi wa sahbihi Ejma'ina thumma ama ba'du Të gjitha falëndërimë Të të të kënë vetëm Allahu Jelle wa Ala Min johjet shëqyret më absolute Janë vetëm për Zotin ton Subhanahu wa ta'ala Për shëndetjet mëshyra Bekimët e Zotit qofshim bi më të mirën dhe zëtriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Bi shok të ti besnikën bi familën e ti të ndërshme Bi bashkëshort dhe ti të pastra dhe bi gjithë muslimanët anë e kandë botës Të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e gjikimit Vajzdojmë e lejën Allahu të madhruar në ligjaratan dhe ciklin e ligjaratave Bi e ckrimin dhe biografin e njërzve më të ndarëshëm të Allahu gjelle, gjelle gjelalu fillemisht e lusim Allahu në gjellalu ala që ki gjisëm muaj cili kaloj për i muaj të begatëshëm e lusim Allahu në gjellalu ala që Allahu të bare kjovë të ala të jeti knaqër meneve dhe mës të hidrohet meneve dhe të nëllëshën sabër dhe durim që të vazhdojnë me adurime dhe me pun të mira deri në përfundimin e këti muaj Kemi folë në legjeratat e tona nbi disa jetëshkrimet të pejgamberve dhe jemi ndal pak më gjatë tek një pejgamber i veçantë i Zotit xhallahu ala, ai ishte Ibrahimi alayhisalatu wassalam, se edhe Allahu xhallahu ala kishte dalluën nga mes i të gjithë të dërguarve derisa na aka obligue përshëndetje ndaj tijna, sikur që na aka obligue përshëndetje ndaj Muhamedit sallallahu alayhi wasallam, andaj në sahihun e bukharit dhe në sahihun e muslimit nga pejgamberi sallallahu alayhi wasallam sunan tashahhud Në namazë themi Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed Edhe themi salli ala Muhammedin kema sallajta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime Dërgo përshëndetjet, dërgo bekimet e tua dhe bereqetet e tua në bi Muhammedin dhe familjen e ti Sikur që ke bekuar familjen e Ibrahimit kebekuar Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Pra, neve jemi të lidhur ngusht me këtë pengamër të zoti gjelle, gjelle fi ula. Përfunduam me rastin e Ismailit a leji salatu e selam dhe thamë se në gjarja me emocionuse, me plët dhe më shuri është në gjarja Ismailit a leji salatu e selam. Sot duhet të ndalemi me 4 stacione Andaj nuk do të kemi mundësi që këto pejgamberë, të cilët janë të çekur në Kur'an, të ndalemi me to me shumë, me shumë minuta dhe të të shtjellojna shumë për rjetën e tyre. Mirë po duhet të përmendim nga pak, ngasë pejgamberi i cili vjen pas këtyre, gjithashtu do të, të na morë kohë, qysh na mori Ibrahimi alayhi salatu vesselam, e për t'ia dhënë hakun ngjarjes që Allahu e ka xheru vet në librin e tij. Doa mos duhet me i shkurtu disa pejgamberr, e me disa me kalu koh pak më gjatë. Prandaj me Ibrahimin kaluam disa ligjërata, edhe dy pejgamber tërë do të na morin disa ligjërata. Pra, do të jenë disa pejgamber që na morin disa ligjërata e disa të tjerë do të përmendemi në në skaj të ligjëratave, pra me Ibrahimin u ndalem pak më gjatë. Pastaj do të ndalemi pak më gjatë Me një pejgamber tjetër, ai është Jusufi, alayhi salatu vesselamu ibiri Jaquubit. Ky do të na morë di sa. Nga se Allahu e ka veçuar një sure veçatis, një sure të plot vetëm atij, alayhi salatu vesselam. Dhe pejgamberi tjetër, i cili do të na marr koh pak më shumë është pejgamberi Musa alayhi salatu vesselam. E këto tre pejgamberë kan marrën një numër të vogël të ligjëratave e këta të tjerët i i bashkojnë me një ligjërat të përbashkët. Ibrahimi alayhi salatu vesselam dëgjua diçka për historikun e tij. Allah e ka lavdëruar atë në shumë në Kur'an. Kan thënë dietarët, Allahu xhella wala e ka përmend në në 35 vende në Kur'an. 35 vende në Kur'an është i përmendur Ibrahimi Alehi Salatu Duk e lafdru Duk e të regun gjari për ta Duk e të regun sakrificën e ti Fliimin e ti na Djersitjen e ti në rukët Allahu Gjelle Gjelle Gjellalu Pri asaj që ka lafdru Allahu Tebare Kjovë Teala është se Allahu Gjellu Ala I ka thon Inni Gjahilu Kelin Nasi Imame Ka thon O Ibrahim Un do të bajti Imam të njerëzve Imam i të, të gjithë njerëzve. Para mendonë. Ibrahimu alayhi salatu vesselam është imami i të gjithë njerëzimit. Imam i gjithë njerëzimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam në hadithën qil, e Isra's dhe Mi'rajit se kuroj ngjit në qiejll në qiejllin e 7. E ka pa Ibrahimin alayhi salatu vesselam dhe në disa transmetime e ka pa të mbështetur n atje lart ku bëhet tawaf për Allahun xhallahu teala në një vend të caktuar në qiell ku i bëhet tawaf nga ana e melaçeve Allahu xhallahu teala e ka pasë të mbështetur Ibrahimin alayhi salatu vesselam dhe kjo është një privilegj i madh për Ibrahimin alayhi salatu vesselam gjithashtu thot Allahu xhallahu teala duke lavdëruar Ibrahimin alayhi salatu vesselam në sura al ankabut wa wahabna lahu ishaq wa yaqub Këtë Allahu gjellu ala dhe jadham Ibrahimit, Ishakin dhe Jakubin. Ishakin dhe Jakubin. E Jakubi është nipi Ibrahimit. është nipi Ibrahimit, dhe kështë djali ti. Mirë për djetarë kanë thamë, kjo argumenton se njeri ju nipin e në gjenë sikur, sikur shpirti i vetë, sikur djali i vetë. Andaj tha, jake në ardham Ibrahimit, Ishakin, edhe Jakubin, edhe pëse Jakubin është djali ishakit, mirë po e ka përgacu të Ibrahimi, për çka për të tregu se kretë këto janë merite Ibrahimi të lejit salatu e selam, pasë të e thotë, dhe në familjen e Ibrahimit e ke milan kretë për nga mberin, pra në komend ka arë, s'ka për nga mber, mas Ibrahimit, Alehi salatu e selam që nuk përfundon lidhja e gjakut derite Ibrahimi alehi salatu e selam A e kuptoni privilegjin? Madrin nuk ka pëngamber mas Ibrahimi të alehi salatu e selam e që nuk përfundon gjdo njani për tëre në familjen e ti pra është një për një për një për të ti nuk ka privilegjë matë malë se kjo të gjithë pëngamberd qaita ibrahimi deri në fundin e tërë janë prej tij alayhi salatu wassalam qala tadhallahu jalla wala we gjallna fi dhurriyatihi an nubuwa wal kitabe wa ataynahu ajrahu fi dunya wa innehu fi al akhirati lamina salihin popra tadhallahu jalla wala i kemi dhën aty në familjen e tij pejgamber i kemi dhën libra i kemi bë të ngritur në dunya Ne kemi ngrit në dunjo dhe ajnë ahirat është nga njerëzit e devotshëm. Gjithashtu Allahu xhallahu ala ka përmend Ibrahimin alayhi salatu was salam edhe në shumë vende të tjera, me Ibrahimin e përfundojnë edhe me një ajet të Allahu xhallahu ala, di ku na intereson kokurësh se sa ka jetuar Ibrahim alayhi salatu was salam ka polemik në mesin e dietarës se sa vite ka jetuar, më e vërteta është që Ibrahim i alayhi salatu wassalam ka jetuar 200 vite. Pra me bashkimin e haditheve, me bashkimin e transmetimeve dhe grumbullimin e tyre, Ibrahim i alayhi salatu wassalam ka jetuar 200 vite. Ka jetuar 200 vite dhe pas 70 viteve është urdhëruar që të bëhet sunet guptimin e E sënëtit që neve e dim të këpopulli i jonë Ka thëmë për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Në hadithën që e kanë zinë më në Bukhari U gjithashtu i khtetën e Ibrahimu aleyhi salatu e selam është ba sënët Ibrahimi aleyhi salatu e selam wa, wa hua i bënu themanine sëne Aj duke qenë të dhët vjeqar Duke qenë të dhët vjeqar dhe sënëtit i sënëtit Traditë e sonetit është prej Ibrahimit Alehi salatu Veselam Gjithashtu Allahu Gjellu Vala E ka të regu se Ibrahimi është simbol I kërkimit të Zotit Simbol I hulumtimit për Allahum Simbol Për të qëtësu zemra me Allahum Pro nasi besimtar Ibrahimin e kena shembul të shumë Përmendem Po për e tjerave është se Ibrahimi është simbol me lip Zotin. është simbol, është irnek dhe model që njëri usë duhet me u gëzue me Islamin që e ka të trashëguar pa bindje. Pra, shpesh herë, atë ka shku ndërmend që a je musliman dhe a ke pranu Islamin dhe je i bindur Allah se ki prova, ki fakte, je i bindur Allah nuk ki lëkundje, apo vetë se ki qëllu një familje, ku kanë thanë, në jena musliman, kjo ka dadhim. E në njërën e Ibrahimit, kemi pa disa mesele, edhe ajo është që, me kërku e Zotim, me hullumtu për Zotim, me i thanë, o Zot, që shk... i ka thanë Ibrahimi, më trego prej fuqisë tanë dhe në universë, në gjithësi. Andë e ka thanë Allahu Gjellewala, wa këdhali kënuri Ibrahim. Kështu, i kemi zbulu, Ibrahimit Kemi nevoj për zbules Kemi nevoj për me largue Perdët zotë i unë gjellëvala E me e pa Allahun të barë kjo vëtala Me zemër Që në akiret me e pa e E dhe me shtë e balët Andë dhe të Allahu gjellëvala Dukë e të regu e këtë rëndësi të hulumtimit Thotë Vë idhe kale Ibrahimu Rabbi erini Kejfe tuhil mauta Thotë Përkujtoje kur tha Ibrahimi O zotë jemë ma mundëso të shohë si në gjallë të vdekurit. A shikoni? Ibrahimi ishte pengamber. Ibrahimi kishte kalu shumë teste, shumë provime praktike, shumë, shumë, shumë lëkura kishte kaluet të testeve. Ishte testun lëkurën e ti, në djalin e ti. Me gjitha ta, kishte nevojë mjë që cu zemra. Paramendon, për të hinë gjarje, Ibrahimi Kishtë të kalu shumë prova, ishtë të stu besimi ti shumë në stumë stacione, kishtë të therë dhjalin e ti, me gjithë këto teste, po i thotë Allahut Subhanehu e Teala, kala Rabbi erini, ke i fëtu hilmeuta, tha o zotë jemë, më të rego, që shingjallë të vdekurit, a i ki thande një herzotit tanë, me gjithë se ti s'ki kalu tesës e Ibrahimi, që do me thonë së është ma përpërsore, me pas nevojë për bindje se sa Ibrahimit ti nuk i fol kurrë me Allahun ai ka folur me Allahun me gjithta i ka thënë o Zot ka dëzon që i shijall të vdekurit ti më çetçohet zemra ti ke nevojë ende ma shumë më shumë për të çetçu zemra apo ende më shumë ke nevojë më të çetçu zemra se ka dallim mes besimit të gojës dhe çetësimit të zemrës ka dallim mes namazit i cili është lvizje dhe mes namazit i cili është Shikim i madhrisë Allah u gjeni le vala Cikur është du, duket shikua Shikon e Ibrahimin Tha o zoti jem Moshpaq qysh in gjall të vdekurit Kale e valem tukmin Tha o Ibrahimin s'ke besu A nuk ke besu Kjo ishte Test i Allahu Gjelle Gjelalu Allahu e dintë që ka besu Tha për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam Në hadithën që e kanë zed Imam Bukhariju Nëchnu eula bi shëkki Min Ibrahim Tha na jena më përparsor me dyshu Se Ibrahimi aleyhi salatu salam. Kan e selam Kanë thonë komentatorët e hadithit Nëse nasë dyshojna As Ibrahimi s'ka dyshu Muhamedi aleyhi salatu e selam Kër e ka lezu këtë ajetë e ka ditë qëka mundet me ju shku në men sahabeve e qëka mundet me shku në men gjematlive dhe ju tha Ibrahimi s'ka dishu as nësë dishojna e nëse nësë dishojna aja s'ma përpërsojnë mësë me dishu tha nahnu eula bi shek tha nëma përpërsojnë nëra me dishu e pasi nësë dishojna aja ka dishu kella asëse atërë qka puna shikona thëtë Allahu Jelle oala bela walakin li atme inne kalbi Tha gjithë se sijo, zotë, gjithë se sijo, zotë, kam besu, qështë kam besu, e vendohë sa thikën timën në djallin tëmë, e lashë grujën timën në mesin e shkretirës, i bëra të gjithë dhe apërtyje, edhe u, u konfrontohën me popullin, u hinën përleshje me prindin, i lashë të gjithë, sakrifikova të gjithë, e migrova apërtyje, braktisa vendet e mi apërtyje, i lashë të gjithë dhe apërtyje, bela, qështë jo, qështë kam besu, të qka përdu? Po Lijat me in në kalbi Du mu mu qëcu zemra E ka dalim me zbesimit dhe qëcimit të zemrës E një shkare më tonë me të qëcu zemra Didar kanë shumë shpjegimi në këtë ajet Më e afer të ashtë Me të qëcu zemra Do në me thanë Mës me pas mënsi shejtani Dhe cytjet e shejtanit Me të ardë edhe një qas Salëvizja e syrit E me thanë Ha? Kitë që kjo, a mundët më kanë? Mësë më konë të amëm? A mundët mësë më konë ketë kjo e vërdet? Kjo dhe me danë më të gjithësu zemra. E, e ti shtiren prov të zemrën tane, atë ka ardë njëherë që si se ndë. Atë ka ardë njëherë. Atë ka ardë njëherë ti në kokën të amëm? A mundët kjo mësë më konë ketë të amëm? Apo? A mundët andejë për tejë kësa i bote mësë me qenë e vërdet? A mundët? Po mundët? Po mundët se dhe sahabë Eri një kejfe të hjil mëuta, më mund sot të shofë me si, që shpin gjallë të pdhekurit? Pse? Thasi të besu? Po, zotë këmë besu, po du mu mu të qëtësu zemra, e mu mu të qëtësu zemra, do me than, djetartë kanë than, kër ju ka qëtësu zemra Ibrahimit, ju ka dëgju rahja deri të kojshit. Kër ju ka qëtësu zemra Ibrahimit, ju ka dëgju e rahja e zemrës, dhe erit e fqinjët, qështë shumë i ka razë zemrëa, se, se shikone, besimi në këtë botë, për botën e ardhme, ka dalim me të qelë sytë, për botën e ardhme. Apo, andaj, kur venë momenti medal ti në preksaj bote, atë shumë është e randë, që Allah u ka thanë, duhet me vdekë për medal në tanë. Apo diku në shë thotë, a, a, s'kish pos mundë si Allah, ka njëherë me në qitë në tonë, e pak prapë me në këthi, apo që të bindemi, jo, jo, jo, t'ja momentet vështira. Allah ka dhë, po, në t'ju kalen botën tjetër, por atë shumë është e vështira jo botë, që në mukë, mund është me mukëti të këne. Allah e ka qëjtë, mëtë, shtangët njëri, ka thënë Allah u gjellu ala, wa gjaët se kratul mëti bil haqë, dhali kema kunte minhu të ahid dhjen agonia e vdekës dhe të përplasë për toke e kalon botën tjetër li jetës me inë në kalbi du mu qëtës u zemra tha Allahu gjellewala kala fe khud erbaate minë të tajri fa surhune i lejk tha o Ibrahim meri katër katër shpend katër zoj katër polumba ka arnët efsirë Meri katër polumba Nga loje të ndryshme Katër shpend Nga loje të ndryshme Po mere një zog e një plumb E një, një, një skiftere Një diçkat të tjetër E përziji ato Qysh Ka da dhe shpigim O loje ka da meri katër shpend Të ndryshme Jo një loj Jo një loj Që mësë me mëndu që kjo Që, që, ki, që ke qelizë Fungcionan dhe të qkjo, së është i njëti gjindës, i njëti loj, pra, i merë katër plumbë njësoj, pas taj e vendosë njëtën që e lisë, dhe da e funkcionan dhe aty, a po? Pra e merë zemrën teme, vendosë të tjetëri, a jo punon, a po? Jo, tha meri katër lojët të ndryshme, dhe coptoj ato bani cop-cop, cop-copa cop bani. Meri pendët, e gjithë shka lëkurën, e, e kokat, e bani cop-cop. Ka dhe përzija të, vëkallit hunne Dhe ka dhe të si, fësir përzija të Pasaj pasit i përzij, që ka me po? Ka dhe në kalojja të përzimet në katër kodra Nga ka se ishin katër Shpërndojnë në për kodra Katër shpëndë të ndryshëm Pasaj tha, fësur hunne i lejk Thu me gjal ala kulli gjebeli min hunne gjuz e e në gjithë do kodrë vendosë pjesë të grumbullit që ka i ke përzije. Ramendone, katër shpendë, të ndryshëm, loj tjetër, me, me, me, me malsi tjetër, me sasi tjetër, pesht tjetër, me i përzitë të gjitha, me i kaluen kodrat të, të ndryshmet, me të larg, largë, largë, largë, njërat tjetërës, pasaj tha, thumë me dëuhunë, pasaj thuju, e janë i këtu, e janë i këtu. Copcopa i ka va Maret i një plombë edhe këshira akthejet Banë copcopa Thumë me dë ohunë Pasaj thiri ato Je ti në kësajje Kanë me të ardh me vrapim Kanë me të ardh Gadi të paratyje të gjallat që shik i kriua Që shik i kriua Para se me, me i cëptua Wa alëm enë Allahe azizun hakim Dhe dije sa Allahu është i urt Dhe i fuqeshëm Në më thonë, Ibrahim A.S. ka dasht me e përjetue qysh në gjallët njëriju, qysh në gjallët i vdekuri, qysh në gjallët kryesa i vdekur, e njëriju kërta shove me svit e ti, atër shka imbetet, ose mu bo qafir i madhë, ose mu bo besimtar i madhë. Kështu tha pengamberi sallallahu aleyhu sallem, tha latës elullahel ajet, tha mos pytni, mos kërkoni pre Allahut ajete, më rekulli, pse? Pse? Senë sa i upërgjigjet e nuk shpejtonin besim ju vjen dënimi bahth. Më njër, ajila, më njër. And Ibrahimi alayhisalatu wassalam uçetsu. Allahu këthe përmendin një em, dy emra të tij. Aziz, Hakim. I fuqishëm, i urt. I fuqishëm për ta ngjall, krijesën e gat dhe i urt. Pse neves nuk ne i kallzon këto sende? Pse nuk ne ngjall? Pse nuk vjen këtë xhenazë të mëchuë, më thon Ishte, ishte i vërtet akireti ishte i vërtet akireti me të vërtet ka ati akiret se nuk vinë li e pëteli e kumë li e bëllu e kumë që t'ju futën së provë juve kjo është ajo qka e kam përmendje tartë si kurora e Ibrahimit Alei Salatu e Selam se Ibrahimit Alei Salatu e Selam ka qenë simbol i hulumtimit të Allahu Gjelluala dhe kërkimit të qëcimit të zemrës në besimin Allahu xhallal jalla fi ula pasej Allahu tebaraka ve teala e ka lavdruar Ibrahimin alayhi salatu ve salam edan e shum ayet gjithashtu pejgamberi sallallahu alayhi ve salam ne shum hadithe e ka lavdruar pejgamberin Ibrahim alayhi salatu ve salam dhe ka permend Abdullah ibni Abbasi se traditat dhe sunetet e fitras te solat jan to shumta ato i ka permend pejgamberi alayhi salatu ve salam 10 sa janë për Ibrahimin alayhi salatu wassalam si sunetimi largimi i çimeve nga pjesët e turpshme të njeriu shkurtimi mustacave lëshimi mjekrës e kështu me radhë shkurtimi thonjëve largimi i i i i sendeve të ndyta nga njeriu pastrimi i duarve futja e ujit në hundë dhe në gojë e kështu me radhë të gjitha këto janë në sunen e në pengamberi sallallahu aleyhi sallem, të gjitha këto ka të në Abdullah ibn Abbasu, e uvelu men sëllnëha Ibrahimo, i pari që li ka botë tradit këto është Ibrahimi aleyhi sallatu vë selam, andaj këta e kanë komentu e djetartë si vlerë për Ibrahimin aleyhi sallatu vë selam. Pastaj kanë përmen djetartë se... Nëse do të dikush se çish është duk Ibrahimi alayhi salatu selam, pejgamberi sallallahu alaihi وسلم kur e kanë pyet si duket Musa, si duket Isa, e kështu me radhë për disa pejgamberë, ka treguar pejgamberi alayhi salatu selam duke i shembulli disa me sahabët e tij, kur e kanë pyet thon çish duket Ibrahimi, ka thon unduru ila sahibikum, ka thon kshirnë shokun e juaj. Kur e kanë pyet çish duket Ibrahimi, ka thon kshirnë shokun. Po pra, shikom në mua Kështu kanë gjo Ibrahimi alaihi salatu e selam E kush do me di qështu kanë gjo Qështu kanë gjo Ibrahimi alaihi salatu e selam E merë përshkrimin e imam tirmidhijut Të sifatëve fizike të pengamberi salallahu alaihi wasallam Dhe ka përmen pengamberi salallahu alaihi wasallam në hadith Ku ka thonë Inne fil gjenneti qasra Mi luë luëtin lej se fihi fasmun wala wahi Ka thonë pengamberi salallahu alaihi wasallam në gjennet është një palatë Nga margaritarë, i ndërtuar nga margaritari, në ta nuk ka asë një thyjerje, asë një gërvishje të vogënë, asë një dopsi është fuqishme, wala wëhi. Aaddehu Allahu li khalilihi Ibrahime Alehi salatu vë selam nuzula, Allahu ja ka përgadit Ibrahimit për mikpritje për mikëpritja ka pregadit Ibrahimin një palat të margaritarit as një gërvishet të vogël nuk e ka kjo është ajo që e kam përmendje tarët për Ibrahimin a lehi salatu selam dhe thotip nuk e thiri se ajo e cila kuptohet nga të gjitha transmitimet se ajo ka jetu e 200 vite ka jetu 200 vite në gjarja tjetër e cila ka pasu pas një është ngjarjeve të, të shumta jo pas vdekjes ibrahimit, por brenda brenda jetës së tij është ngjarja e djalit vëllahut të tij. Djali të vëllahut të tij ja është populli i Lutit apo Luti alayhi salatu vesselam. Luti alayhi salatu vesselam është i biri i Haranit, vëllau të Ibrahimit alayhi salatu vesselam, i cili ka jetuar në popullin e dhe popullit i cili ka dalë prej lëkurës së natyre së shëndosh. Ka dalë jeshtë natyre së, së shëndosh. E adha u gjellëvanan ka të reguhe. Kënë gjarje është të cekur shumë në Kur'an. Na dhe da të përmenjë në shkurt nga se nuk mi aftojnë ditët deri në fund të Ramazanit për t'i përmenjë të gjithë pengambert, andoj vetëm e cekim se në këtë periud ka jetu e luti aleyhi salatu e selam, luti aleyhi salatu e selam ka jetu në piesët e Jordani të sot shumë raja thonë në pjesat në periferit e Jordanit të sotshëm dhe atje Allahu xhe lavala i ka i ka përmbys. E Luti ishte djali vëllahut të tij i cili kishte besuar dhe Ibrahimi alayhisalatu wassalam një ditë prej ditëve ju tha këtyre lutit edhe Sarës thaleysa ala al-wajhi al-ard mu'minun illa ana wa anta wa anti faskansi për façën e tokës besimdar përveç mua tyje ada tyje oj gruaja jeme. Pra Luti, Sara dhe Ibrahim alayhisalatu wassalam e, e kanë qenë besimtar të vetëm te asaj periudhe. Pastaj janë shtuar, pastaj janë shtuar me lejen e Allahut te bareke وتعالى. Injoria Luti alayhisalatu wassalam oj injoria e, e parë e ndryshimit dhe kalimit nga jenda e shëndosh në gjendje të smurr. Te meshkujve te asaj kohe kanë qenë në 4.000 veta të ati populli dhe lutëja lejë i sëratës është balafacu me ta rëzimeja e njërjes është balafacu me ta ka shku në Jordan me lejen e Ibrahimit djetarë kanë dhënë Ibrahim i shpërndante i shpërndante familjarët e ti që të kishin besu apo lutin e kishu në Jordan e hajerin në Mek e sarën në Sham e në Egypt se kështu Nga se dëshiron të që besimi të mërë për masa në për toka Apo, Dëshiron të që të besimi të mërë për masa në për toka Thotim lukethiri që i zhvepron të zotriju jonë Muhamedi Alehi Salatës Salam Dërgon të jemen, dërgon të në Medin, dërgon të në, në të gjitha vendet Delegacionet e ti për ta për hapë besimin e shëndosh E luti Alehi Salatës Salam kishku në gëtë popo Dhe i shbala vaqunë me këta njerës të cilët kishin ndryshuën atiren e shëndosh e cila është qiftëzimi mes mashkullit dhe, dhe femrës. Atire ju i shba e kanshme dhe e shisht me u bashkuën mashkull me mashkull. Allahu gjellu ala këta e quiti diçka qka se kanë bo kur kush prej popojve me herët e që do të abojnë më vonë. E që do të abojnë më vonë. Thët Allahu te bareke vë te ala Vë luëtan Idhë kallë li qaumihi A të ëtunë lë fahishëte Ma sëbëka këmbiha Minë ahadim minë lë alamin Tha apo ju vini Nditsyrave Liksive Pundëve të fliqura Që nuk i ka bërë para juve Kër kush për njerëzve Kësë letë kanë jetua Inëkum lë të ëtunë rrijale shahwëten Ju për ju afroni burave Më epsh Mindunin nisa duke ju shman grave Bel entum qawmun musrifun Medvërtejt jeni yani populli shfrënuar Kini kalut të gjitha Kufi Wa ma kane gjevabe qawmihi illa enkalu E gjevabe i popullit të ti Nuk ishte tjetër për e të se i than lutit Alehi salatu e selam Akhriguhum min karjetikum Në zirëni jash këta Në zirëni jash këta popullin e lutit dhe familin e ti që kanë besue, inë në unës, unë jetë të ta herun se këta po pastrohen. Guptimin po pastrohen me besim dhe po pastrohen dhe po ngritën nga ve prajon. Po pra, në gjenë në verin nga ve prajon. E kështë është radita njësve të prishur ata në gjenë në verin nga njësve të pastër. Ata në gjenë në verin nga njësve të pastër. Të të imë nuk e thiri, nuk e shëmbulli. Qyshë. Në një mezhlisë, në një kuventë, që ta është gjami, si cëli prej neve është mundu me ardi pastër, apo, ka thamë Allahu Gjellu Ala, mërëni zbukurime të juve në gjdo gjami, vëtë të khidu e zine dhe mërëni zinetin zbukurimin, fi kulli mesgjidin në gjdo, mesgjid, ku gjdo që faleni, apo njeri ju pastrohet, mirë, nëse në një grumbull të njerëzve të gjith janë pastër, jan pastruar, jo veneramir, dhe i kanë rrobat të pastra. Me ardh një hani prej rrugës dhe është i ndyrë deri në fund. I përlim me të gjithë vallëjet e endicisë. Edhe na kena mundi një ciklet me at, po ai ka mundi një ciklet me neve. Edhe na kena mundi një ciklet saj, bo, sa lhomës të bë, derisa të pastrohet, po ai ka mundi një ciklet praneve. Se pastërtia e rrobave tua i bën ciklet atij. Së kokë shumë miru në. Kështo është edhe me sifatët abstraktet, që datë nuk shifën, që janë cilësi e vrendëshme. Kur njëri u konditësi më brenda, nuk e da hatot më ata i cili është i pastor, nuk mundët mura atu. A nëjë dha, e hrigjuhum min kërjetikum, i ashtë këta, këta i ashtë prej vendit juve, nga se pastrohen. Që ka pastrohen? Që vëtë zonë, që shi ka falë Allahu gjelle, gjelle vala. Fe kanët minë lëgabirin e thëtë Allahu Jellu Ala ne e shpëtuan familën e lutit aleyhi salatu e salam përveç bashkëshor të sëti e cila kështën prej popullit jo besimtar dha tërja u zbritëm një shi por jo me uj po me gur matara thëtë Allahu Jellu Ala fëndhur kejfe kane aqibetul mujrimin shikoni ju të se të keni mbetë shikoni në përfundimët e zulumqarë kriminellë që i kemi bo atinëve rezime e këse nxarje thot im nuk e thiri ojse Allahu te barekja vëtala kishtë e qullutin a.s.s. i cili i thirtë në rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu në miletin e pastor në fejnë e, e kristal të Allahu Gjelle e ata kerejt ment i kishin qish me shfri epshin moshkoll me moshkoll Allahu në rrujtë Kjo është ndytsia me madhe të cilet në kohën e sotit dojnë me e bohe në tërshmëritë e pas të rajos bëhot. Allah i ka malku e për i shtët katë qijive, dhe i rësa djetarë kur kanë polimizu e, djetarë kur kanë polimizu e cilit umet i ka zbrit dënimi maj dhemëshëm, një për i mendime dhe është se dënimi maj ashpër i ka zbrit popullit të lutit, për shkak se e kanë bashku e mohimin, kufrin, me, me, shëndrimin e natyre së pasër shëndrimin e natyre së pasër pra, zinaja bole madhe është mjafte madhe është mirë po tërheqët drejt zinajës janë të natyrshme instikti e kërkon ata e kërkon epshi i cili është thalë në, në qenjën në njeriut po qka e kërkon këtë qka e kërkon këtë mu bashku me mashku Allah unarut thot, i më gëthiri Allah e më sheroft, i sori ani madh prej historianëve, fot lutj alayhi salatu wassalam e, e kishte një ciklet me popullin e tij. Ata nuk e lënin me ardhmë mysafir prej burrave vetëm se ta lajmërojn parin e popullit të vet. Pra kur dëshironte luti mi ardhi një mysafir e nëse ishte burraj, ajo dashkë më lajmëroi popullin se ka më ardh filani. Cse vao? Tile më roja ata E ata ta shikojnë Si tjenat e të pashëm e të mirë E kanë ato ndë një, një Tërheqen dhe jatyrme E mori një herë ata E pas ta jashlojnë lutit E nëse si ju pe genisët E jashlojnë merë A këta nuk e kisht dhe këtë kusht me gra Pra në dvinë gra të ti se nuk është problem E luti kishë problem me këta E luti ale i sëratë të samë kishë problem me këta E dhe ju vlezër Pra për ja u cekij Mos i kalon këtë ngjarje, paska ndodh. Subhanallahu, paska ndodh. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Nuk kish kë qëllim i ligjëratave. Qëllimi i Allahu xhallahu xalahu është ti më shku ngjarje, alam tara, a nuk ip, a nuk pi shef? Alo ka dëshirë mi pa ato. A do më kuptoj qartë? 4000 veta në një qytet, ti vat burr me gratë të tua apo me gruën tënde dhe me familjen tënde. Komplet qyteti i janë të kësajdore. A kështë e dalë për jashtë? Qysh kështë e dalë për jashtë? Qysh kështë e dalë për jashtë? Ta mamë dëjsh për jashtë, ata kanë tërheqen dhe i teje si burë. O shiklet i manë. Lutë e ale i salatës samë, ka pasë shikletë, dhe deri sa ka thonë, o subhanallah më konta kemë një fuqitë të madhe e t'ju gëdas. Kja kemë një fuqitë të madhe t'ju gëdas. Katë tër nga natyra e pastër vetë ti vet aty, malo, po? ciklet i malla po, shumë siklet. Shpesh harna sikletove mi, pse mohalla jon nuk janë krejtë të xhamis e nuk janë këto udhëzum, sikletove mi apo. Dikand me pas të shtëpia që nuk është pak në rrugë të Zotit sikletove mi apo. Qyshmi apo me kët. Na shti siklet. Me pas ti total mohallën, komplet gjith mohallën te kësaj dhore. Çiça kishë dal vau. Çiça kishë dal. Atë kishin dal mend? Të kishin dal mend? Andaj këtë djetarë kanë thamë, se në gjarët e pengamberve, si kur nati përjetonim, në kishë dalë zemë rapi venit. Në kishë dalë zemë rapi venit. Ibrahim, Muhamedi Aleji Salat e Sëram, kër është mbil në shpelën Hira, iman Bukhariju, kër e ka sjellë këtë hadith, im në haqër e s'kaleni, të të ka pasë për qëllim, pëse me sjellë këtë hadith? Në midis të natës, në shpelë mërenda, në vendet e boshatisur asit mekës ku atje natëm mbulon që cia dhe ka mundëci me pas loj loj e gërsire apo dhe ti menet nga një javë në disa transmitimin nga një muj a atje pak me lëviz një guri apo zemra jash del apo del jash zemra qka u botash mirë po muhamid e selam që ndronë të i fort pëse mm. se ishtu ishtu e adhuru Allah unë gjellë vahala që ndrët dhe i fort, apo, në na, na natën qytet me në bërtit pak dikush, apo, ti shtetsohësht, me diskretires, me diskpellës, natën e herët, a i rrinte menet të të tëra, edhe sirip, nuk i... andaj tëtë të Allahu Gjellewala, ma, ke dhebel fuadu mara e, zemra Muhamedit, slivrit ke hitësht, kuri shifë të Madrid të, të tëra, e nevena del zemra, andaj tha, Sa këtë ngjarje nuk duhet mi përjetu vetëm çish pas ka ndodhur, mundet me dal zemra pi vënë vllaj dashur. Sa është ciklet i madh. Ai ndai tha, "Mukon ta kem një fuqi të madhe e t'ju shkatroj." Mir pa Allahu xhallahu ila i shkatroj ndryshe. I dërgoi tremelaçë, Xhibrilin, Mikailin dhe Israfilin. Fadallahu tebaraka we taala si i dërguam popullit të lutit ushtrimton, një ata të cilët e mbrojnë besimtarin nga armiku. Kishë dërguar në formën e njeriu. Kishë dërguar në formën e njeriu. Fillimisht tha ishin ndal me Ibrahimin alayhi salatu wasalam për ta përgzuar Ishaqun, për ta përgzuar Sarën me një djalë pas 90 viteve e Ibrahimit, pas 100 e 10 viteve. Më një gjallë, pas 110 viteve. Pas kësa ajna, shkojnë të lutëja rejë i salatëve sëram. E Ibrahimi e banë një bised me ata, i u gjahedilu në, i, i polimizon të ata. E kalojnë këta, shkojnë të lutëja rejë i salatëve sëram dhe lutë i sikletavët shumë. Dhe Allah i kishtë të sprovua të melace me atë popullë se i kishtë të qurë në formën e hishme, bura të fuqishëm me ftyrat të bukura e ato u provokonin për kësaj, për kësaj forme. E kuri pa luti, e bija e ti e lajmëroj, tha, o baba, jam janë të arnja, të rridjem, la haule, la kuët, e illa billa, kam e dalë probleme këta. Qashtë bukur ishin, kam e dalë probleme këta. Tha, mos që të rego, kur kujt edhe shko meri nga dal, futim rrenda dhe mbilu i dyrt i mbjulli dirt luti a lehi salatu e selam e ata u mbledhen kretë populli dhe i than atë kena than o lut mës me pranu bura pa lehen ton atë kena than mës me pranu bura pa lehen ton e a i tha këtu e tha mu konta kem një fuqit e madhe e Gjibrili a lehi salatu selam tha rirat se na e kena atë fuqit e madhe tha ti dil pi këtu dhe largojo Gjibrili i preki një herë ata ata nuk shifnin i preki më një të prekur ata nuk shifnin kaloj lutje aleyhi salatu wassalam dhe thot Allahu xhella xjalaluhu duke tregue këtë ngjarje welamma jaat rusulana lutan si ibhim kur i ard lutit ushtria e jon te të dërguarit ton si ibhim wadak bihim dra u ngushtu e luti shumë qa me bëhem e këtët është? qa me bëhem e këtët jemë tri? a popullë jam? dhe ju tha, qe ku jam bia të mija? martoni bia martoni qika, martoni vajza leni këto dhe kështë e misafir dhe u sikletav apet po, po, e, po e zbriti me tërë ti e misafir e me tërë këshia me thamë të tëtë jemë, qa më puna tine? Qështë ishen di, vëllohë? Qështë ishen di, qështë ka thëtë Allah? Qështë ka thëtë Allah? Ua da, kabihim dhara I unë gushtu e toka I unë gushtu të toka Me misafirin ti me të kërsnu dikush Se podon me ba mardhanje Që nuk paramendojë të shtë jash natyrshme E thëtë Allah u gjellëvala Në gjuhën e lutit Ua e kale, hadha, jomën asib Që kjo dita maj randë për muhe që kjo di të meron për muhe kanon më së virë është sikletav e thëtë Allahu i gjellë vahala kaleja qaubiha ula i benati hun e adharulekum o popull jam që ku ikini këtë f... bijat e mija bijat e mija janë matë pastra për juve maj shëndesh maj në tërshme për juve që ka i than? i than tjo lote di që ka dojnëna le i këtë që i ka Të e di që ka dojnë anë, subhanë Allah I kështë shndru Allahu gjellëvarën në natyrë të prishër I tha, fëtë të kullahi vë la të këzuni fi dhajfi Tha, kini frigen Allahu të mësë më më më nëftirën para misafirëve Fëtë të kullahu, kini frigen Allahu të mësë më më më më nëftirën para misafirëve të mi E lejse minkum regjullën rëshid A nuk ka bë njoni për juve njëri me qëmë A muj me fojnë me njanin për juve më mërë vesh Se nuk ka të mamë kjo Nuk është kjo regull Nuk përceptohet, nuk, nuk është për regull Kjo kjo dhe primtari e juve Unë gushtu shumë Luti a lejë salatu e selam Mirë pa Allahu te bareke E ndihmoj Lutin a lejë salatu e selam E thëtë Allahu gjellu ala Inna me uaida humus subh A lejës e subhubi karib Med vërtet Premtimi përkërcnim, ishte mëngjes. Pra, para mëngjesit, Gjibrili të largoju, se unë kam punë me këto. E u larguhe, lutëja lehi salatu e selam, dhe tha përveç grujës tane, e gruja, gruja e ti ishte jo besimtare. Gruja e ti e lajmëron të popullin e vetë, kur beson të dikush në Allahun Gjellë, Gjellewala Kja argumentons edhe nëse jenë në gjitë Me një shtratë me pengambert Zdë ban do bine se se këndrejsh raportin tanë Me Allahun te bareke Dhe thëdë Allahu A nuk është më në gjej si afër? A nuk është më në gjej si afër? Shumë afër Thëdë Allahu gjellewala Falemma gjë ja emruna E kur ardhë urdhër jonë Për dënim Gjallna alieha sa filaha E banëm pjesën E lartë dhe ult u anterna alehim hijaratan min sijilin mandud musawamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin bibaid ktu me nje ajete perfundon allah u ke ngjarje dhe kështu perfundojn kriminalet shumë shkurt edhe pse dogot gojëgat thotë allah u jalla kur'an urdhrejon ne permjet xibrilit alai salatu wassalam i kap i Gjibrili, thot i blukethiri, i ka kap Gjibrili me një krahë të ti, se b'a medein, shtatë qytete, shtatë qytete me një grusht të ti, Allahu edhin sa është grushti i Gjibrilit. Ka thamë bëngamberi, sallallahu aleyhi sallam, por Gjibrilin, le husit të mi e ti gjenah, 600 flatra, i ka Gjibrili, i ka kap me një flater, me një, edhe 500, e në dhe të nëndi kanë të metë rezerva ta, fuqie madhi pra Gjibrillit parë më do në fuqin e zotit ton te bareke o te ala me një kra, shtatë qytete vlesër, shtatë qytete gje alne alieha se fileha e ka kop shtatë qytetet i ka ngrit lart deri sa me lacet i ka ndi i ka ndëgju të lehurat e qenve asë lart i, i ka ngrit pasta i ka përplast të përbysur Gjallë nësë aliehe, së filëhe, i kanë gritë lartë dhe i ka përblasë Djetarë kanë thonë, kjo është ajo e cila meritohët për ketë lojtë të prishurit Thëtë Allah u te bare kjo vëtë ala E pastaj, pastaj për shdo kriminellë për e tyre nga një gurit të veçantë Duke e godit një nga një Musawëma tënë inda Rabbik Thetë Allahu Jellu ala Me emra të regjistruar a gurt Ki gurt të filani piri filanit Ki gurt filani biri filani. Njinka njinka Allahu, të filani piri filanit Njën nga një kashkatru Allahu Tebareke Thetë Allahu Jellu ala wa al E zulumqarëve E zulumqarët nuk e kanë larkë qështu me pësue E lusim Allahun që Allahun të narumë prej zulumit ndonjëmit e tij të ashpër. Kjo është ajo e cila ka përmendë diatarrt për ngjarën e Lutit alayhi salatu wa salam për djalin e vëllauth të Ibrahimit alayhi salatu wa salam dhe pas kësaj vjen një nip tjetër i Ibrahimit alayhi salatu wa salam, ajo e popullit i Medjenit. Keni dëgjuat ata se kanë lexuar Kur'anin e din popullin e Medjenit ku Allahja ka dërguar Shuaib bin që ajvi është prej nipave të Ibrahimit e me djeni me djeni është prej djemve të Ibrahimit alai salatu e selam Kënjarje vazhdojnë në rizaratën e arshme e Për e i mesime dhe dhëzime Dhe që i ka përmendë Allahu gjellë u ala E lusim Allahum subhana wa teala Qa Allahu gjellë gjellë luhu Na ban me kuptu e Kur'an i sunetin e pengamberi Sallallahu alaihi sallam E lusim Allahum tabareke wa teala Qa Allahu gjellë gjellë luhu Na i ban këtë njarje i bërët dhe udhëzim në jetet tona Të him në këtë njarje me përjetime Dhe në gjeshmorite tona t qi ju dën Allahu medar prej tërheqjes që ka thënë Allahu xhalla wala fa tabiru ya ulil absar marr sima o ju njerëz të dijes elucim Allahu xhalla wala që Allahu te bareke ve teala muslimanët kujdeshan Allahu te ndihmon ytimat e muslimanëve Allahu te mbolon skam në orët nevojtarët Allahu xhalla wala ti mshiron elucim Allahu te bareke ve teala që Allahu xhalla jalaluhu adrimat tawnatibranan ajriminton tapranan elucim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhalla jalali ut na sthan du min dha enerjija deri në fund të Ramazanit Allahu na mundsojme arrit natën e Kadrit e me adhuru Allahu xhelavala e me arrit kënaçinë tinë bequlu qouli hadha wastaghfirullahi li valakum fastaghfiruhu innahu huval gafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin